أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يتع الله ورسوله فقد رشد ومن يأس الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى فخير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بداعة وكل بداة ضلاله وكل دلالة في النار ثم أما بعد زفالة مصابعة وتبارك وتعالى نفسهم يقولون بلغو داتهم في قيمة نفسهم في قيمة نفسهم أقول شبننا نعرف شيئوني أطوي بلغو دات أبوته sa kojom iz sve druge blagodati dobivaju svoj pravi smisal a bez koje iz sve druge blagodati gube svoj smisal Svjedočimo da nima drugog ovo svi Allaha dželle vala Svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednje Allaha u postanik peča svih postanika sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana onaj ko slijedi Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam u životu na ovome svijetu njegovu naredbu njegovu zabran slijedi njegov sunnet put kojim je išao radeći dijela koja je on radio i obhodeći se na način kako se on to obhodio, to je dokaz ispravnosti njegove u životu na ovom svijetu, to je dokaz da je takav krenuo najsigurnijom stazom koja ga vodi u spasu i na ovom i na budućem svijetu. onaj ko glavo okreneo tu puta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam onaj ko zapostavi sunat poslanika sallallahu alaihi wa sallam onaj ko nema interesa niti brige o tome šta je to činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji je to put s kojim je koj on došao od Allaha djel levala Koji je to šerijet i vjera koji je on, te baraka wa ta'ala, poslao poslom poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, takav za sigurno braćo, to je učinio na svoju štetu. I Allahu te baraka wa ta'ala, neće nauditi sa svojom nekokornošću, uzvišenom gospodaru, Allah subhanahu wa ta'ala. rađajući se ljudi vracona ovome svijetu dolaze a da ništa ne znaju odakle su došli što su došli ko je to odredio da dođu šta ih čeka I tako dalje, i tako dalje. Allah te blake od tada nas obavješta u svojoj primjenitovi knjizi o jednom događaju koji se dogodio još u vremenu gena, ako vam tako da kažem. U vremenu kada još ljudi nisu došli na ovaj svijet kada je Allah te barekata ta sve sakupio izveo iz kičme Adama alejhi salatu vesselam i napravio jedan ugovor sa وكيف مي نذنمو نتي بيسمو نذلي دا ناس ني عذيشني اذ أزل ولجل ابويسيو وسوره تبارك تعالى كاجنست ذلا واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستو بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إذا كنت تقولوا يا ربي إذن قدروا أداما وإذن قدروا أداما وإذن قدروا أداما إذا تراجوا أداما إلى السيدة против سبب ألستو يساً ليا واش غصب دار قالوا بلا شهدنا فا سوركلي سوي دا يسي ميس يدو چيمه ان تقولوا يوم القيامة اننا كنا عن هذا غافل اتو زبوكتوغا دا النبي استرق لنا السودن يمدعن مئة عوما ينشتني اسمه ازنالي او تقول او دا النبي استرق ل انما اشرك اعباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم او još prije a my smo njihovih potomci a patuhliku na bima sa'le al-mubutilun to jeste i da ne biste rekli zavčeš na kazniti za ono što su suvazlijci činili wa kezalike nufassilu l-ajati wa la'allahum jerđiun I eto tako, mi opširno iznosimo dokaze da bi oni došli sebi da bi se povratili. Ovdje govori ozvješeni Azavadžel o tom događaju koji se dogodio u tom nekom posebnom svijetu o kome mi ništa više ne znam. Međutim, dogodio se taj događaj kada Allah zatražio od svih ljudi da posvjedoče Jestam li ja gospodar? Pa su posvjedočili svi i rekli Bela jesi šehidna, mi se osvjedočimo. Ovdje vidimo da se to dogodilo. I da smo mi, kao i svi ljudi prije nas i svi koji će doći poslije naš dosudnijeg dana, da smo posvjedočili Allahu dželalala da je On naš gospodar. Priznali ga i posvjedočili. Došli smo na ovaj svijet. Mi ne znamo za taj dobrođaj. To znali smo, čitajući knjigu Allaha Dželevala. I vjerujemo, kao što vjerujemo u svatki harst Kur'ana časnog, da je to istina. I onaj ko ne vjeruje u bilo što Allah je Allahove je i ekjaj. Postavljate se, braćo, pitanje, kako što da postavimo ove dvije činjenice, Prvu, u kojoj je istina da se ovaj događaj dogodio. I drugu, da smo mi došli na ovaj svijet. Apsolutno ne znam za taj događaj u kome smo mi počve došli. Allaho žele vala božanstvo i gospodarstvo. ovo je ajet jeste ajet koji je osnova u dokazivanju asludina to jeste osnove naše uzvišene vjere jer ove dvije činjenice upućuju braćo na dokaz da svaki čovjek sa svojim rađanjem i dolaskom na ovaj svijet tako što se je toga dogodio ovaj događaj i svjedočenje Allahu Đelešanu i priznavanje njega te barakatala da dolaskom na ovaj svijet svaki čovjek nosi sa sobom fitru tu prirodnost koja ga vodi ka jednom cilju, a to je onaj cilj na koga se obavezao priznajući Allaha Đalewala. Zato danas vidimo i sljedočimo da i oni koji kažu da postoje sri boda, da oni koji kažu da postoji više rancava, da i oni koji su govorili da postoji 360 kipova koje obožavaju u Kjabi i drugi ima njih kada dođe stanje u kome osjećaju nemoć svih tih božanstava koja izmisliš i pripisaš Allahu Đeleu Ala i kada osjećaju potrebu da Prsti samo jedan koji ih može spasiti. Nikoga od njih ne možete čuti da kaže: "Hej, trojice pomozite." Ili "Hej, tri sta se pomozite." Onaj ko je gledao snimak iz Iraka, oni američki vojnika u onoj kući kada ih braća putaju A oni se kriju kao miši. Iako su oni koji vjeruju u trojstvo, ponavljaju samo O oh my God, my God. O oh moj Boze, ti pomodi, ne kažu trojica. Ne kažu, oj, Bogo mi pomodite. Ne, ne. Tada provadi i pokaze se ta sitra odnosno pokraze se taj čip s kojim si rođen, da si bude dokaz da te Allah, te kevata ala, stvorio sa onim što upućuje da obodala samo jednog jedinog Boga Allaha dželevala i da mu nikoga ništa ravno ne smatraš. I tada u tim situacijama ospadaju lažna božanstva. Ospadaju lažna božanstva i sve ono što je pritisato i što se obožava od Allaha džana Ovo me, braćo, da se svaki insan rađa u toj prirodnosti koja se sastoji u tome da obožavaš i da je težnja jednog insana u toj sitri da obožavaš samo jednog Boga يدامو نيكوغي نشتراه من نفس ماترا وبودشي سيدوشي كل انسكيهايت في سورة روم وقالشي الله جل وعلا نستزب الله فأقيم وجهك للدين حنيفا يتي وبراليسي سوى برمشيستوي برمشيستوي سترة الله التي يتطر الناس عليها prihvatit se Allahove čiste vjere koju je On sačinio za ljude ili prena kojoj je On ljude sačinio to jeste da ta čista vjera i ta prirodnost kojom te stvorio Allah Jelle, Vala, ona je ta koja upravo te vodi cistom vjerovanju, a to je da bože samo jednog Boga Allahi ciljevala, i da mu nikoga i nishto ravnim ne svatrš. La tebdile li khalki Nema promene u Allahom stvaranje. Nema promene u Allahom stvaranje. Velike dina qajim I to je prava vjera. To je prava vjera. S se ti u osnovi rađaš? Ili u kolo se ti rađaš? Ti se rađaš u toj čistoj, prirodnoj vjeri. U kolo se obozavaš samo jedan Bog, Allah z.o. I nikomu se više ravnim ne smatra. Ali većina ljudi ne zna većina ljudi ne zna u dva sahiha za bileženo je braćo predaje od Ebu Horejre radijallaha da rekao u poslani sallallahu alaihi wa sallam svako se djete rađa u islamu u drugoj predaji svako se se rađa u ovoj vjeri pa njegovi roditelji učinio da ono podstane i kršćanin ili vatropoklonik. Tako i mladunče životinje dođe na svijet potpunog tijela da li vi kod njega svi neki nedostatak. Dakle svaka osoba rađa se u ovoj vjeri i nema se osobe koja se rodila a da po ovom pitanju ima neku falinku, neku mahanu kao što kaže poslani s.a.v. u završetku hadisa i vidite kako se mladunče, neke životinje rađa potpuno nema manjka manj osoba a kasnije će mu se možda dogoditi da slomi nogu, da mu oseću uho, da ovo, da ono Se. i svaki insan radja u ovoj djeli. sa onim što je čisto i što ga vodi samo dogažava jednog jedinog Boga Allaha Vala. i na ovo se niko ne može požaliti da kaže Allahu mene si stvorio i dao me na, na dunjavoku pa sam se rodio a imao sam nedostatak ovaj to jeste nije mi bilo potpuno ovo stanje prirodnosti da samo od toga obožava, nego sam odma, što sam se rodio, krenuo sam se i vjerovao u tri Boga. Ne. Svaki se insana rađa u prirodnoj vjerani Allahe Čele Vala, a ta tri prirodna vjera nosi sa sobom da se obožava samo jedan Bog, Allah Čele Vala, i da mu se niko i ništa ravnim ne smatra. Međutim, odgajajući svoju djecu, Roditelji kršćani ili židovi ili drugi mimo njih uče svoju djecu da obožavaju pa židovi da budu židovi, kršćani da djeca budu kršćani, vatropoklonici da djeca obožavaju vatru i tako dalje, tako dalje. Ima i vsti u svom sahihu također navodi. Salallahu alejhi rekao Allah dželle šane kaze Ja sam stvorio svoje robove u pravoj vjeri pa im zatim dolaze šejtani odvraćaju ih od njihove vjere i zabranjuju im ono što sam im ja dozvolio Dakle ovo su riječi Allaha te barekallahu tehalli hadis Kutsi. Da Allah te barekallahu stvorio robove u pravoj vjeri Međutim, nakon toga dolazi šeitani i počnu ljude odbijati i odvoditi sa pravoga puta na putele zapuda. <coughs> Imam Ibn Jarir Allah mu se smilo navodi od Al-Aswada Ibn Jarir radijallahu anhu da je rekao učet ovo tam u četiri bitke sa potanikom sallallahu alaihi wa sallam nakon gorbe protiv neprijetela naši su ljudi počeli ubijati njiho u ubiejt. djecu kada je zato učuo potanik sallallahu alaihi wa sallam tomu škopalo, ubiej je teško palo pa je rekao što je ljudi ma zahtu ubijaju u djecu pa reči jedan čovjek Allaho poslanit Pa zar oni nisu sinovi mnogobožata? Zar oni nisu djeta mnogobožata? A poslanit s.a.v. na to mu odgovori Sinovi su mnogobožata jedni od najboljih među vama. Sinovi su mnogobožata jedni od najboljih među vama. Oni se rađuju u islamu i njihovi jezici to potvrde, potvrde ali ih njihovi roditelji učine jevrejima ili kršćanima te je poja pojasnio poslani salallahu alaihi wasallam da se svakoje dijete rađa u islamu rađa u islamu međutim kasnije dolazi do odgoja ili utjecaje šeitana, la nezullaha lej, i tako dalje, da se pojavi skretanje sa te se fitre i čiste i ljudi odaze u obožavanje vismo, mimo Allah pa kao što vidimo, braće, svi ovi ševjerski tekstovi upućuju na to da je asludin upravo ono s se čovjek rađa i da nije potrebno da dođe poslanik da se poduči asludinu u smislu da treba obožavati samo jednog boga Allahe, i napustiti druge bogove Pa da bi si to postalo obovezom. Već ono što se dogodilo od događaja i priznanja ljudi, Allahu tebara, ki va ta'ala, prije njihova stvaranja. I ono štime Allah je Allah stvorio čovjeka i štime se čovjek razio na ovome svijetu, od njegove fitre i prirodnosti, jeste dovoljno da čovjek nema opravdanja sa bilo čime u ovom pitanju pa da kaže do mene nije do, došao dokad da postoji samo jedan bog do mene nije došao dokad da mu se ne smije širka činiti neko drugi ravnim smatrati i tako dalje i tako dalje <coughs> Izbog toga večše dokle za ovo znanje, o ludina, nije poto da dođe do sebe doka, do da dopre do sebe dao i tako dali tako da. Zašto, zato što vidamo da Allah žele šhu, nato što nas obad sta otom događaju šta kaže takoujemerkrijati in na kon neha da zaili. Ola doga Dogodio da ne biste li na sudnjem danu reći mi o ovom i ništa nismo, ništa nismo znali. O čemu? O oboveđi da je tvoj gospodar Allah s.a. I dogodio se taj događaj da čovjek nema tog da kaže Allahu ja nisam znao da si ti jedan. i zbog toga je vraćao ovo to znanje koje je vezano koje predstavlja Aslodin dakle tu osnovu sa kojom se tovijek rađa po svojoj prirodnosti i fitrinosti to sa sobom sve ostale stvari koje će se svakako na ovo nadovezati odavde krenuti i razgranati, sve su one, one, koje će doći sa Risavom i doći sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Med tim pitanje Allahove kazne vraću nad ovakim osobama, vezete za dokaz, za dolozak dokaza do njih. Pa ako odbiju dokaz, onda Allah zelošano, ako bude je htio će kazniti još na dunjalu, ako ne bude je htio odložit će im kaznu. Za ahire. Zašto? Zato što kaze Allah zelo ona kun namad li bina hatta neba se rasula. I nini jedan narod nismo kaznili dok mu poslali, nika nismo poslali. Dakle, ovo je vezano za kazmu da Allah žele vala neće kazniti ljude na dunjavluku sve dok njim ne pošale poslanika. Sve dok njim ne pošale poslanika. Tek kada on da onda će onda je ostala, ostala otvorena mogućnost da Allah žele vala učini njima ono što bude htio. a hoće kazniti i ako neće odložit će im kaznu za za sodnje da. Dakle, vraća sa počranicima Arehim selam, došli su dokazi i propisi koji će se nadovezati na ovu osnovu, na ovaj asludi. I vezano za ove propise, za vezano za ove propise postavljaju se uslovi da li je Haber o tome došao do čovjeka ili nije došao Haber do čovjeka. I ovdje, braću, se vidi razlika između znanja o asludina i postojanja asludina kod čovjeka i znanja, ispoznaje i postojanja usludina i ostali stvari, to jeste a, osnova vjere i ogranaka Kod jednog čovjeka. Dakle, kod asludina niko nema opravdanje kod Allaha dželevala. Onaj ko sruši asludin, ničim se ne može opravdati. Pa da mu kažeš možda nije znao, pa možda je protumačio pogrešno, pa ne znam ovo, to, to se ništa ne prima. Jer se čovjek u osnovi rađa sa time. Kada je u pitanju usunu din i druge stvari, vađibi i ostale stvari, sve je to vezano za dolazak i uspostavu dokaza dokaza od strane zakonodavca Subhanahu wa ta'ala. Kaj je vraću imam el-mirwezi Od koga šejhol islam Ibn Taymih, rahmatullahu ta'ala, prenosi jako puno. Kajde je, pošto znanje o Allahu, žele lešenhu, predstavlja iman, a nepoznavanje njega, až za ulažen, predstavlja kufr, otude je znanje o fardovima od imana, a neznanje o njima prije objavljivanja istih ne predstavlja kufr. Zašto? Zato što fardovi? Nemoš da ih znaš sarađanjem. Nemoš da ih znaš bez poslanice. Oni jesu od ima, ali mogu se samo upoznati tek kada dođe poslanic. Kada dođe objav Allah i Ježišanohu pa nas obavijesti šta je to od farzova što trebamo izvršavati, šta je to harama što moramo napustiti i tako dalje. Zato nepoznavanje tih važiba ne predstavlja kufr. Prije poslanice. Kao što u svakom vremenu ako znanje ne, ne doprije o nekom vađivu do neke osobe niti je ona imala prilike i mogućnosti Zna za i vađit Taka osoba zbog toga neće Neće te hvirit Neće te hvirit Niti će se ružit što ne izbršala neki vađit I ne, ne zna apsolutno, A ne može za njega da sadna osim putem posanice. Jer upravo ovo stanje imamo kod Asha'a, kod Stanika sallallahu alaihi wa sallam. U početku došla je objava malo po malo dolazila. Kod Stanika sallallahu alaihi wa sallam u metanskom periodu samo poziva u talhid. Nema propisa, nema džihada, nema posta, nema namaza, nema zekjasa. Nema propisa. Ljudi uopšte absolutno ne znaju da je to nešto što obaveza. Niholo nepoznavanje ovih obaveza nije ih činilo nerijadnim samo zato što i ne poznaju, jer dokazi nisu došli, haberi nisu došli i čekalo se pa kada bi kada dođe haber o nečemu, onda se to prihvata. Tek ako bi neko nakon dobaska habera informacije o određenom događaju, odbio to, tada je posto okak je u današnjem vremenu, kažemo, isprestanje. Ako do nekoga nije došao haber o određenom vađebu, mi ga ne feksirimo, nike onke atir zbog toga što, što to ne izvršava ili što ne smeta saj vađebu, jer nema Hader o tome. Međutim, kada mu dođe Hader, a on ga odbije, tada, tada ga ta stvar čini, čini nevjernikoj. <coughs> tako se dače prenosi od Ebu Jusufa učenika imama Ebu Hanife da je Ebu Hanife, rahmeh Allahotara znao često govoriti nema opravdanja nikog stvorenja u pogledu spoznaje svoga stvoritela jer je obaveza na svim stvorenjima da spoznaju gospodara i da mu ispoljavaju teohid Zbog toga što vide stvaranje nebesa i zemlje, stvaranje samoga sebe kao i ostali Allahovi stvorenja. A što se tiče anđela, onaj ko ne zna za njih, niti su do njega dospjeli, na njega se ne odnosi propis, propis do ƙeta. Pa vidimo da ima Abu Hanifa rahmehu Allahu ta'ala takođe dakle ukazuje da niko stvorenja nema opravdanja u nepoznavanju Allaha Đelešanuhu ispozna njega tebala kratala da je jedan i da samo se on obožava i da mu se ništa ništa drugo ne smatra ravno. Ibnu ta ime Rahmehullah wa ta'ala braću dao je više definicija što je to Aslubdin. I on je jako često koristio različite definicije kada bi govorio o tome što je to asketizam. Dakle, nije se držao samo jedne definicije. Međutim, kada sasavrimo sve te definicije, one se certeju na jednu bit, odnosno na jednu zajedničku ovaj tačku i cilj koji se ustavlja svim tim definicijama postiže. A to je obožavanje sama jednog i jedinak Allaha dželle i ne smatranje njemu nikoga radnim. Tako şeyh Muhammed ibn Abdulah, rahmehu Allahu teala, prenosi od şeyh Svame da kaže: Sveto radi ostvarivanja teuhida koji je asludin i njegova glava, to jest njegova osnova. Alah bez njega ne prima djelo i on oprašta onome ko dođe sa njim, to jest sa asludenom, a ne oprašta on me koga a ne oprašta onome koga ne ostvari. Zatim takođe kaže Šejh Islam Obožavanje Allaha jednog koji nema druga je Asludin I to je Tauhid kojim je Allaha Želešanu poslao poslanike i objavio snjige Vidimo obracje iz ove ovaj definicije, do Dovtovo kaje da je Tauhid Asludin Da je Tauhid ispojelavanje jednoće Allaha Želešanu Da je to Tauhid, da je to Asludin Dok Dr. drugo kaže obožavanje Allaha jednokoji nema druga jeste asluddin i to je tevhid kojim je Allah džellel ve teâlâ poznat i sve i sve objašnjenje. Zatem šejh islam rahmehullahu kaže pojašnjenje da su dvaja se hadeta šehadet en la ilaha illallah wa ena muhammedu rasulullah da su oni asludin da su dva asludin pa vidimo da u stvari svaka od ovih definicija samo upospunjava jedna drugu ili opširnije ili pojašnjava jedna drugu odnosno ono što je u najkrasnijem rečenom dolazi druga da to šire pojasni. S time što u zadnjoj kada je dva šehada ova dva šehada čavlja u oslu braću, kada kažemo šehadet la ilahe illa Allah on je za sve umete i za sve poslanici i sve vjerovjetnike Zbog je la ilah lala Muhammedu Rasulullah samo da umet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaju zbog čega je dobao još drugi šehadet Muhammedu Rasulullah? Zbog toga što ne može Allah i želišanu ho obožavati osim preko suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne može obožavati, ne znaš kao obožavati osim preko putem suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. 26 Na Ralahallah re selllem nama vjerovjetnicniciima vjera je ista, a ja sam najtpreti iz to u sinou merhemmenu izmeđumee i njega nije bilo poslanika, daklera im je jedna to jeste aqiida him je jedna, aida him je jedna, međutim šerijt je bio različit Allahu i poslanika i vjerovětnikasallahu ahim ho selllem. Nakon što je spomenuo i barata koji se braću posvećuju samo Allahu Jalashanahu šajh islam kaže sve oba je detaljno pojašnjenje dva šehadata koji su aslu din svjedočenja da nema Boga Sama Laha Jalashanahu i da je Muhammed sallam, i kao to vidimo braću iz svih definicija Ibn Taymir r.a.v svodi sve na to, da je asluddin ono, što se sastoji u rečima la ilaha illallah, a to podrazumijeva, da se obodava samo Allah, kui nema sudruga, i da mu se ništa ravnim ne smatra. Dakle asluddin, ješte čistit zaohid, jeste ono, što se nalazi u rečima la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a to je da se obožava Allah koji jedini zasluže obožavanje i da se niko i ništa njemu ravnim ne pritisuje i ne smatra Zatim, braćo, šejh Muhammed ibn Abdullahav kaže znaj do od teohid u ibadetu stvar radi koja je Allah žele šanuhu stvorio stvorenja, objavio snjige i poslao poslanike. To je asludin, bez kojeg ničiji islam ne može biti ispravan. Koga ostvari i čini širk, koga ostavi i čini širk, neće mu biti oprošteno, كاستو كذا الله جل وعلا الله ليس يغفر تصديمه الشرك او يغفر انه اشياء ما هيه من هذا لطيم شيخ سليمان ابن عبد الله تويسته حنوك شيخ محمده وسوره نيزي القدير العزيز الحميد تعذرنا ابن حسن كذلك هنوك محمده شيخ محمده وسوره نيزي المجيد دعا ابن تيمير رحمه الله تعالى ركو نوزنة تؤذي المسلمين صلى الله عليه وسلم دعا أسل دين يصل إسلام كل بعض اصفار كما تنريد صورينا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كل بعض اصفار koja je naređena svim stvorenjima jeste šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam poznati šejh akide za koje mnogi smatravi da je danas najveći šejh u šejh Ali Hudair molim Allaha Đelešanu da ga sečuva je u jednoj svojoj knjizi vraćo, naveo jedno poglavlje džus ili dio as ljudi islam to jeste osnova deli islama a to je tolhid ili sala to je ste poslani i se opet vraća na jednu od definicija koju je gore, dakle spomeno šejhul islam rahmehullahu ta'ala a zatim ovaj poznati šejh vraćo govori o tome kako da znamo što je od as ljudina kako da znamo što je od as ljudina kako da prepoznamo što je to zato što ćemo nati Mnoge, ljudi, mnoge ljude da razne stvari trpaju u aslu din a kada ono što ne pripada njemu se stavi na to mjesto neminovno dovodi do ogromnih problema kada spoznajemo aslu islam na osnovu sebe i stvari kao tobo Da su sve vjere složene na njemu. Da su sve vjere složene na njemu, to jest sve je svaka vjera koja je objavljena savad lešanu da je složena na tome. Da ova sva da te svakoj došla sa svakom objavom Allaha te baraka taala lutkum. Dok kad tome kaže je surija Allah gelewala إِنَّ لَنَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ توєте مين يśmy posłali przed teben jednego posłańca adamu nismo objawili nema Boga osim jeda nema Drugo kaže kako, druga stvar, ili način kako da prepoznamo šta je od asludina, kada je na osnovu toga što je to prvi važit prva oboveza s kojom je došao svaki poslanik i u naredbi ljudima, što je to što se ljudi prvo pozvaći. Pa spominje ovaj šejt hadis Muada ibn Đevela kada ga šale potanin sallallahu alaihi wa sallam u Jemen gde mu kaže ti se susreti tamo sa narodom ahli kitabija probav usto ćeš pozvati neka budu riječi la ilaha illa Allah madu rasulima što znači da prvi vazib iz preskojeg ništa drugoga ne može biti jeste šta, jeste u la ilaha illa Allah Za ulazak u ovaj din upravo je učinjam da budu to reći Nije nikome nađeno prvo idi hvalja to poslije da primiš da proči se hades. Već prvo se hades, a onda ostali propiti. Kada treće treće na osnovu toga što je to prvo što se traži od čovjeka hier u hadesu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kajde narejinom yada se borim prosivludi svedokne po svedokce da neke ma boga osim allaha jalla shanuhu yada samia allaha ufoslani četverka stvar kajde spodnamo denestot aslu dina Na ovtom togra što je to u islamu. Jer ovaj az-zinnahu naredje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Riči ma naslezila ja, jeh al-mudessir kum fa anzir, wa ustani i a nema kaže sumnje da se ovdje opomena odnosi na opomenu činjenja širka, to jeste da ustane planik wasallam, da opomene one ljude koji su činili širk Allahu džel lešanuhu poavdak je takedbir slova pa je došlo do nared za da se upozori na širk i da se naredi obožavanje Allaha dželle vale. Zato poznajemo kadena na osnovu onoga što je bilo u Mekanskom periodu. A poznato je da u Mekanskom periodu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva vrijeme je ljude pozivao u la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam I še kaže na osnovu tjega prepoznajmo da je nešto od as ljudina je što kaže ono zato će čovjek prvo biti pitan u kaburu od meleka su alđija, to je istitivača Pitanje kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kome trebao pitanje meleka ko upućuju čovjeku u kaburu u kome kaže da će ga pitati ko je tvoj gospodar ko je tvoj i ko je svoj tvoj poslanik I ovim završava šejih Ali Hudair pojašnjenje kako da prepoznamo šta je od aslodina. Kada sve oštadarimo braću, sve definicije koje je rekao šejih u Islama, ono što je rekao šejih Muhammed ibn Abdul Wahab i ono što vidimo iz pojašnjenja ovog od šejiha Ali Hudaira, Kao, kao i od mnogih drugih učenjaka Hristuneta od džemata, dolazimo do zaključka, koji je absolutno, bez i najmanje sumnje, jasan, a to je, da je od as ludina obožavanje samo Alha Želešanhu i nečinjenje njemu Adzava Želširka. Tako da, u ovu da u Asludin ne ulaže mnoga duga pitanja i propisi koje je danas neki ljudi forsiraju i koji hoće po svakvu cijenu učiniti da to Asludin i da zato ne može čovjek imati nikakvo opravdanje i zbog toga kada čujete čovjeka da govori da je te postavljate, postavljate pitanje da li je to ono s čime se rađaš da li te tvoja sitra tvojom sitrom da li to možeš da se poznaš ili ne možeš i kao što vidimo u nijedan od definicija nije šajhul islam spomenuo da tekfir mušlika je od aslodina ili da jeste hakum od dina, ili, ili, ili neke druge stvari već u svakoj od definicija isključivo se ukazuje našta na ono našto ukazuje šehadet la ilaha illallah muhammed rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam dakle sve druge stvari sve druge stvari važidi propis i ostalo izlaze iz ovog kruga i potpadaju pod krug usula ili ogranaka tako da li tako da li sve Kon neka stvar nije od as ludina to ne znači da ako je ti uradiš da se ona ne može izvestiti zjere već znači da ta stvar Nije od Asludina, ali propis koji se veže za nju. To je posebna mesela i posebno nešto na što se šarijas osvrnuo i pojasnio. Ali onaj ko sruši Asludin, takva osoba nema nikakvog opravdanja, niti ga pitamo što je to učinio. Kada vidimo čovjeka da opoznava nekoga mimo Allaha ili nekoga uza Allaha dželevala uopšte ga ne pisamo ovaj nikak interesu zbog čega on to čini. I on nema nikak opravdanja pa kod Allahe dzele, ala, za to. Dok kod drugih nekih stvari koje nisu od asla, koje nisu od aslodina, pa vidimo čovjek čini neko od tih stvari, može da ima neku, neku smetnju neko opravdanje što to čini. Ali kod aslodina ne može da ima. Ne može da ima. Zato što se ovo, ra, ovo je ono što se čovek krađa i ovo je ono zašto nije potrebno da ti dođe neko da ti donese dokazat. Ali rekli smo da kazna ne dolazi dok, ne dolaze, dok se nedostavi i to je ovećanje Allaha. Tebara Hrv. Ovo je, braćo, prilike, ono što sam želio ovom prilikom. Pa reći, molim Allaha Čelešanohu, da nam ove stvari učini jasniji, da shvatamo ispravno i razumijemo dina Allaha Čelešanohu, molim ga te, barakva ta'ala, da nam poveća korisno znanje, da nam poduče ono što ne znamo, da nam oprosti onome u čemu smo pogriješili, da nam pokljenu naše mahanine i nedostatke, Valim ga, al sebe, da nas sviju okupio po Korani, sunata, poslanika, sallallahu alayhi wa sallam da ovaj din omili u našim prsima dakle, reši o našim grodima koji dobravaju vlašanje koji pričaju o ljudi, skoliko sam ja naučio a ako sam se grišio, morate popraviti Voleo u svemu tome pojašnjeni kakav propis pada na te ljudi. to je sad mnogo pitanja, ali to to je čel... pošire pogotovo što se veše i vraćate se na ljude kao pojedinci ono što smo govorili na današnjem prošlom decu jeste jedna ševa na koju možemo da stavljamo sve te ljude s time što također svu tu i celokupnu tu informaciju također moramo da proverimo i da znamo o čemu se tačno žadi nije dozvoljeno da se uzme cela jedna celina i da se donese presuda nad njom prije negoli se proispita i vidi za šta je šta se dogodilo šta je neko potpisao od kod njegovo ime tu i tako dalje tako dalje jer svaka ta stvar povlači za sobom povlači za sobom dakle ispitivanje do kraja ja nisam sam nahajduo sreo čovjeka čije je ime bilo tu na tom proglaju sudira u riadu mislim da je ove godine već ovaj, magistrirao koji mi je rekao da je on absolutno u tome prevaren samo da se uzme njeg njegovo ime da se stavi na, na tom papir i da se s tim ovaj, trazi da se kaže nešto protiv nekih stavova a ne nikako u onom formatu i obliku u kakvome su izašte. Tako da vidio sam da većina tih ljudi su samo zbupotrebljena od nekih koji su svesno to izra, odradili. I zbog toga hukm nije isti za u njih. Propis nije, nije isti za, za sve te koji, koji su dali svoj potpis. To je dakle što tiče proglasa. Što se tiče proglasa. On bi te, kad bih kjeli, a da je hvatan ono što je tu, ja zaista to je davno bilo, možda ja, ga čak nisam čitav ovih ni pročito. Jer to je bilo u, u nekakvom stanju, ovaj, svatko je pričao svoje priče, pa čak mislim da se on jebam i promijenio taj proglas da nije bilo samo isti nego jedno bila jedna verzija pa drugi put druga verzija i tako dalje nema tu mnogo da hoaj da je tu bilo stvari koje su postavljene i za znači tude na osnovu čega su i ljudi postavili jer je bilo stvari ovaj ne sećam se tačno detalja ali znam da, da se radi o nekim stvarima koje koje su uzeli su od, od ja nemam pojma od koga su to uzeli Jer o, o, od ešlih suna se to niko ne zastupa. Tako je napravljeno da maltene čovjek može i ne znam ti što učiniti, nikako ga ne može potetiliti. Samo što, što nisu rekli dok ne dođe da kaže ljudi ja više nisam učinan. Što? Subotno nije, nije tačno što je greška i ne samo to, nego čovjek nekada može postati ki afir, A da, apsolutno toga nije ni svesen. Mi smo vidjeli se radi o određenim dijelima kod koji se umet složio i, i postoji a, da je to odjelo kufra uočito nije važno sa što ti za to i ne znaš a učinio si to. To nije važno. Mi ćemo ti donijeti dok kad si to. Međutim, ti sa tvojim činjenjem to djela ti, ti si to završio. Ili sa svojim vjerovanjem da je to određeno djelo kod tebe halal. Dozvoleno, A postoji i džma da je to širk ili kufar. Sanim svojim vjerovanjem ti su činio kufar i postoji psikijatrični. I tako, dali tako, da. Dakle, to su neki, ovaj, neke stvari koji ima tu puno i o, kojim, ko, o kojima, dakle, trebalo bi se svakako jedinačno pregledati i kazati ova stvar je takva, ova je takva, i tako, da, i tako, da. Što se tiče, dakle, hukme oko njih, a ah i nije isti. Niti se svi, ti koji su, če ja svim imam na tu, na tom papiru, ne može se za svi ukazati, oni su ti. I to je absolutno neispravno. I to nikada niko nije, nije činio kada, kada bi dolazili sa, sa, ovaj, propisom. Jer ja sam rekao, da kazi i ja Rekao je onaj kone tekst tebe koji kaže da je Kur'an stvoren. Kaže on je tjater. I onaj ko sumnja u njegovu kuprenje mm -hmm. tjater. Nakon njega, rekao je još onaj, onaj, onaj punučanja. Znate info od toga. Imami Ahmed vecino od onih koji su to koji su vjerovali da je Kur'an stvoren nije tefsirio. A kada li da tefsirirano da oni ne tefsiri. Čak učenjaci od muestezila koji su dolazili da raspravili se sa imami Ahmedom on je govorio kaže Allah kad bi rekao to što vi govorite ja bi bio tiafir ali kaže vi ovu stvar ne znači To se isto prenosi da imam Ibn Pejmije, Rahmeh Allah govorio kad se raspravljao sa alaj, sa sufijama raznim u njegovom vremenu djehmijama i drugima, da je isto govorio. Kaže, vallaj, kad bi ja rekao to što vi govorite, ja bi bio se jasno. Međutim, ovu stvar ne poznajte. Tako da ovdje, ahi ne može da se uzme nešto samo tako uopšteno i spustiš na sve i ovaj svima presudiš tako tažem gomilački ili Ne može To ne može. Da se ovdje mora kao provod da se proveri zaista istina o svakom pojedincu o, š, otkud tebe pospisu ovde naša si ti pristuje ti zaista vjeruješ ovako što je ovdje u pitanju ili je bila neka druga prevar o kojoj ne no, apsolutno ne znam i kada sam spominjao ono pismo o Osmanu radijallahan ona je dobar dobra polka da vidiš kako je moguće da se nešto pojavi o čemu čovjek zaista ništa nema pojme, ništa s njim nema. Drugi neko napisao pismo, opečat je njegovim sečatom, dok pismo do njih kaže, evo ga pismo, tvoj sečat na njemu, to je dokaz da si ti napravio nama sklosku i da si htio danas, danas tvoj nametnik sve ubija. Da danas neko od nas ima takav dokaz u rukama ja mislim da bismo išli u ličama i mahali ja imam dokaz, ja imam dokaz međutim danas ljudi ništa od toga nemaju, ni približno tome ali u suda su da te fire ljude ovako, onako i tako dada ovdje dakle je pitanje šta je ko od tih ljudi uradio nema sumnje da oni koji su bili organizatori toga i htjeli sa time da kažu da je to akida ehlisuneta a ono su su onda iznijeli od stvari ono je u većiri tačaka akida murđija ne akida ehlisuneta već akida murđija i tačke koje su posebno ovaj sveme no tačke je akida murđija a ne ehlisuneta i oni koji to vjeruju i zastupaju ta mišljenja, nema sumnje da su upali u irđa, a gde je njihova granica, dokle su se uvalili, to je između njih, Allah je žele šenuhu. a Ja lično ti kažem, ja ne poznajem sa one liste osim Safeta Kuduzovića, da ga lično poznajem. Safeta Kuduzovića, i vallahi ne znam to što sam video u Nahadžu, i ne znam da li još koga poznajem sa one liste. Dakle, a to što i poznaju, ja ih ne znam stanja s ovosnom. I to što i ljude služuju za ovo, za ono, ja već znači se nemam. Ja nemam dokaze za Temira i malo mi se, osim što sam onaj vidio koje stas ponovno od prilike kudbe menheća. Isto sam čuo za Temira Adica, što je sad govodično vezano za tipu i tako dalje. One, one gluposti koje je izvalio. Ja za druge ja nema nikakvog dokaza. Međutim, onaj ko ima dokaza, onaj ko ima dokaza, na njemu je obaveza da zausmeran sa prema njima kao da više ne uzima od njih ilm da nema poverenja u njih i tako dalje tako dalje zašto zato što onaj ko, ko je spreman da se poigrava s vjerom Allaha delešanog da je na račun vjere stvari propušta onda kako da se vjera uzima takvih ljudi i da je na takav način bilo dopušteno da nam vjera dođe Onda šta bi ti mođer? Zato pogledaj kako su učenjasti proveravali svakog raviju. Otišo, tražio ljude koji znaju, koji ga poznaju, do u detalje pito ga kakav je, jeli li iskren, iskren, je inteligentan, zaboravlja ne zaboravlja jeli li bogobojatan, šta ima od osobina i tako dalje vedo detalja i sve pobeležio i onda, može dozne ne može Duzme Buhari ne izgleda ja. ga samo što je varo svoju ovaj, životinju nije stio Duzme okrenuo se, putao mesec dana do njega zašto? i da nije tako bilo, mi danas ne bismo imali ovo čisto znanje ispred nas, da si siguran kad čitaš Sahihul Buhari, nemaš nikakve šubhi čitaš Sahihul Muslim, čitaš Nema šube. I zašto? Zato što sve nam premijer. Međutim kad ljudi nisu tokova kad ljudi ne brinu o vjeru lahju rečanu kad su ljudi u stanju da din da u dinu ovaj, popustaju zato što došao je tristicak ili interes ovih ili oni zahtjeva se od njih da ovo domo i on onda šeta li više puta čas ispod puta poput tristice od toga od takve osobe više ne može da se uzima osim ako se pokre i vrati i vrati na hak što se tiče oni koji dozvoravaju glasanje nema vraću sumnje da je demokracija vjera kufra danasnice Da je demokratija vjera kufra današnjice. Svako onaj koji je uzima kao svoj način života. Slaže se sa njom i tako dalje da je pristao da mu to bude njegov dan. trabalo kratko je došla svojim zakonima poput Allahova zakona obavezala je sa njima kao što Allah obavezao svim šarijetom imaju parlament u kome su dali pravo ljudima da donose zakone kao što je Allah objavio svoje zakone u tim žakonima naređuju ono što Allah ni naredio i zabranjuju ono što Allah Đelešanhu nije zabranio. Neosvrćući se apsolutno na to što je to Allah Đelešanhu objavio od svoga šarijaka. Svi oni koji utještvoju u donošenju ovih zakona stavili su sebe na mjesto erbaba, to jeste oni koji su bogovi uz Allaha Đelešanu. Zato što propisuju zakone pored Allaha Đelešanu i uzeli su pravo koje je samo Allahu te bareka tala pripada, da oni, da oni donose zakon mimo Allaha Đelešanu. Zato smo kada smo govorili o ovim stvarima istakli smo činjenicu da je skoro nemoguće da čovjek uđe u parlamenta. dobrovoljno osim da uđe da pozove ljude da se vrate Allaho i vjeri da napuste tu stvar i da izgade napoli nemoguće da uđe drugačije a da kufer učini kufr u Sva upravdanja koja dolaze od raznih daja, čak i nekih učenjaka i tako dalje, sva to da ju vreći u vodu iz razloga što nema barure kada je u pitanju rušenje vjere. Nema biranja između manjeg i većeg šeba kada je u pitanju činjenje kufra. Ne Nenaziranja između koristi za narod uzimanja većeg koristi time što će on dozvoliti sebi da čini kufra. Ovde moram da kažem da oni koji su donijeli sestve izdat je vezano za Kuvajski parlament. Ta sestva kao prvo nigdje ne postoji, ona se veže za Bimbaga rahmehullah. Da je on i. Među teničima ne postoji u pisanoj formi. Osim se dočenja onog jednog koetskog učenjaka on je zaista ima znanje puno dano je odobrio da je to bio telefonski razgovor i da mu je odobrio BIM bas da uđe u parlamentakovacski u kome nije ta bilo obaveze da se kuneš kao što je kod, kod drugih da ćeš raditi u statusa ovaj zakonom ujedinjenih nacija tako dalje da nećeš kažiti ćeš zakonom tako, tako dalje da uđe u taj parlamentak i to to sastavi uslove Prvoj ustav jeste da bude osoba toliko to učen da sve to se pojavi od suprostavljanja šarijetu, da to prepozna, pa a znaju da to prepozna. Kao drugo, da na svaku takvu pojavu da ustane i da se tome suprostavi i da ukaže da je to ono što se ruši vjera laž i lešanom i što suprostavlja jedino laž i da koristi dakle tu poziciju kako bi što više branje še vjeta Laha Đelešana i po tovim ustavima po, po, po tovim ustavima dobio je dozvolu da može ući stanje ovog parlamenta u tom momentu i parlamenta danas recimo u Bosni i Hercegovini ili Srbiji I nije važno u kojoj evropskoj državi. Apsolutno je različito. Apsolutno je različito. I po ničemu se ne može naći zajedni, zajednička tačka. Zbog čega? Zbog toga što ti kao takav apsolutno ne možeš da uđeš u tu skupštinu. Ne možeš da uđeš. Prvo da kod ulaska u kupsino mora prvo da se zapuneš što je samo posedi kupci da se zakonaješ da ćeš poštovati međunarodno pravo. Ne možeš bez toga što znači prvo da ostaviš imant pa da uđeš. Kao drugo uđemo u istinsko stanje, pravo stanje koje je na terenu Kod su ljudi koji se biraju da budu poslanici u skupštinama? Jesu to ljudi koji se boja vaha želešenohu? Jesu to ljudi iz partija koje su šerijetski opredeljene i koje se zalažu za šerijetovati želešenohu? Jesu to ljudi čak koji imaju namaz? Nema ništa naprotim. Niko od njih SDA je stranka demokratske akcije. Oni su demokratske akcije. Demokrate. Oni nisu islamisti. Niti bilo koja druga akcija koja narodno predstavlja musliman. Kako da ti spojiš ono stanje koje je u kovajcu gdje ima svijeta koji zaista hoće nešto, gori da nešto šerijata što više sprovede, da se to sprovodi u državi. I ovo stanje gdje niko neće šerijat. Nijedna od tih partija neće šerijat. Niti je osnovata da bi se boljela da Niti da se apsolutno nešto ovim slavom pomogne i to radi. Da se sad opravi. Već je osnovato kao ješto svoj muslimanski narod tako se to zove ti bosnjaci da se on donijem u svoje predstavnike i tako da tako kada pa to bolje da ovaj dobro žar nemamo dostaći sred nas jesu muslimani zašli negvatanje poslje rata jesu jesu dobili te kasi koje predstavili muslimane yes. kada dođeš u pitanju braćamo džahidi njihove porodice ostalo. Jelim se neko od njih da zasliti njih. Niko se ne jazi. Niko se ne, nego ne su pro tome upravo su postavljeni ti tako zvani koji su svu stvar odradili tako da se nikome sa strane ni Hrvatima, ni Srbima, ni UEN-u, niti bilo kome može nešto Prigovarit, vi ste ovo, ovu nepravdu činiti. Nikom ništa. Ljudi povedeni, bačeni po samnica, bez suđenja, bez ičega, bez dokaza, bez bilo čega. Gdje su ti muslimani? Gdje su ti funkcioniri? Allahi, braćo, ovdje je samo igra imena. Nije ti Janko, nego ti je Hasan. A u stvari između Hatana i Janka nikakve razlike na svijetu nema. Ovaj kjafir, ovaj kjafir. Ali on je tebi postavio Hatana da ti misliješ da u stvari imaš nešto, a ti u osnovi nemaš ništa. Nego samo imaš jedno koji kad goć ga padne opet će da ti kožu gudi, ko što ti prvi put gulio. Zato vraću ve oni koji dozvoljavaju glasanje ulazak u parlament et tako dalje, Prave ogromnu grešku. Prave ogromnu grešku jeste se time dozvoljava da savjek uđe u parlament i da uzme mjesto gospodara i propisuje zakon što kao što je Allah želešanom propisao za I da poslije s njime obaveže narod skošta da je Allah Ževišanu obavezao. I on ima silu skorom će i da da onoga ako neće taj zakon da poštuje, da taj zakon poštuje. Svaka se reći. I zbog toga oko ovog, pitanja, oko ovog pitanja i pored mišljenja nekih učenjaka današnjice da ima neke koristi i tako dalje to je toliko slabo i toliko tanko da se vjernik ni pod koju cijenu ne smije na to, na to obazirati i to uzimati u odzir naprotiv ja samo shvatam i vidio sam izrazgovor sa, neko, sa nekom vraćom dajama da zaista neka od toga nova pitanja zbog toga što se nisu puno s njima, s njima bavili A Absolutno im nisu usli u, šer, u crž i zbog toga ovako izdaju neku neku fesu, može, ne može, dozvoljeno, nije dozvoljeno. Ali kada se pitanju uđe u crž i kada se do, do kraja sve proveri, onda izbije površinu, u stvari pravo lice svega toga i dolaz, pojavi se dakle, bejan, to obznanjivanje, što je u tome istina, a što nije Toga u najmanju ruku potreba je da svakome onome ko dozvoljava te stvari da mu se donesu dokazi da je to zabranjena stvar u vjeru Allaha a onaj ko je toga svjestan i povrat toga svjesno to radi nema sumnje da takav upada u mutne vode koje lahko mogu da ga da ga odu zato što su ovo stvari koje, kao što sam prije napomenuo tamo braći koje dolaze na jedna mala vratanta ali kad na nje uđeš taj hodnik vodi pravo u prostorje u kojima je širki kufr i zbog toga iz vanj prvim pogledom pogledaš ti ne vidiš li ima tu širki kufr Ali kad stvar pojasniš kad je razložiš onda kad odjdeš samo ti vidiš ovaj oh, je zaisnita jer Allah življšanom je šta kajde kuri Ali Imran kuđi ya ahlel kitabi ta'alav ila kelimetim sevaim beynina u beynakum reći u ahle kitabi dođi se da se svi okupimo oko jednej riječi jednej riječi كله يدين سنة الزمان في الزمان ألا نعبد إلا الله بأنه بجعونيكو بأسم الله ولا نشيك به شيء أي دي مونيش سنكري في السوء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربادا من دون الله إذا يدني ذو جنوزي مانوزا أرباد ممو الله جل شانه دي يدني ذو A to radi narod koji izabore jednog poslanika iz zasaga i postavio skupštinu i on najgore određuje zakone i kaže Allah zilešanuhu, Allah zilešanuhu ti ovaj zabranio alkohol, a on kaže alkohol je dozvoljen da se prodaje, da se pije, da se toši i tako dalje. Onda te ga zabraniti u određenoj dozi za vozače nova mesija na me. I voladzile samuhu zabranju, ne moram, a oni ja dođe propisać zakon, dozvoljava se, oaj, otvaranje javne kuće na tom i tom je. Dozvoljava se vincanje muškov Dozvoljava se ovo, dozvoljava i tako da, tako da. Što radi ja ovaj čovjek koji su suprotni ovaj zakonu? Zahrniya stavla miasta Allah zillashanuhu in profisto, kao stvon profistoja? Allahi Yesu. Hvala režba ilu, da kao hvala režba Allah zillashanuhu. Izat Allah zillashanuhu kaže, وَلَا يَتَخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْضَانَ مِنْ دُنِ اللَّهِ Ida nuzi ama za gospodariu in Allah zillashanuhu. Kada yad nizrokih ma? Bostar lamo ini profisto minaregea moshariah. I zbog toga, brać, i puno je ovaj taj dokaz da vallahi, došao mi jednom u mesidu, počeli smo pričati o tjim stvari. A sobstveno da je njihov mesid, ovaj, mnogo brojen, i da se tu obično ovaj, većina je svijeta, neki doktori, političari, obi oni, čak imaju žemata čovjeka u parlamentu. Kada sam mu otvorio Kur'an da sam čita ajete ponašao se čovjek kod da prvi put u životu čita Kur'an. A nije tako. Znam ga, vidim ga da zna čovjek ovaj, zna lijepo učiti puno stvari zna. A te ne čita ajete, ja mu kažem, čitaj taj ajete. I on čita. Rekli mi šta nam kaže ovdje Allah Pa zbunio se, čovjek ne zna progovoriti. Moram da mi neko pojasni. Dobro, ali uzmi tekstije, ti dovolim tekstije uzmi pa da uzmeš. Uzmi tekstije, pogledaj da Opet mora da mu neko od njegovih pojasni. To jest da mu protumaši na način kako kako on to uopšte ovaj i dosta živi. Rako, razumiješ li ti ovo o, o, što kaza da žičanu? Razumiješ se morat a zašto onda što je, je problem ti razumiješ ali mora nekoga ti pojasni i tako vraću to stanje je kod mnogih ljudi i zato neka pitanja pogotovo pitanja s kojima nije čovjek imao dobira zastijevaju maksimalno da se oko svako potrudi da ih dobro nauči, dobro proispita utvrdi dakle stjelokupnu tu okolinu situaciju kakva je sve okolnosti pa tek onda da dođe da kaže ono što sam ja našao dokaza jeste da je ova stvar dozvoljena ili da je zabranjena a pogotovo što se mora raziti na sve uvreme i mišljenje uvreme. Zato Brasio kaže da oni koji dozvoljavaju ove stvari jesu u jednom jako, jako teškom stanju. Njihovo pitanje, njihovo pitanje, vezano je samo koliko oni poznaju ovo pitanje i koliko ga ne poznaju i koliko ga nisu dokućeni. Ako ga poznaju, a to rade, bolim se da se nikako ne mogu opravdati od kupšt. A ako ga ne poznaju, molim Allah, da ih uputi na ilm, ako njima hajera, i da se više time zabave i da više istraže i da uzmu argumente i dokaze koje je, alhamdulillah, puno islamskih učenjaka, poput Ebu Mohameda al-Maktisija Nasira al-Pahda i drugi, izmijelo ovom pitanju i pojasnilo ovu stvar da je to ono što je zabranjeno u vjeri To bi jako bilo prilike znači, vezano za ova svoje pitanje, iako je ovo polje jako široko. Ovo je polje jako široko i ovdje zaista treba možda održati nekoliko delcova, ali sve dio po dio pojasnjavajući stvar po stvar da bi se to baš ono i izašlo na površinu i postavio jasno svima Alhamdulillah mi smo ovaj, u našem džematu upravo na takav način, ove stvari pojasnjeli Alhamdulillah, više nikakvih problema nema potom pitanja. Ja mislim da čak ima možda jedno, dva ili tri delca ovaj O svih predavanja snimljena u kojima ovaj možem salada da da, da se ovaj puna stvari. Drugo je predavanje. je predavanje. Ja, dopratje vjerakup. Ja, vjera, vjera, ima, Ja mislim da imaš je jedan ima ima... Ili i ima. i, ima ne ne. Da, i Tako da da kažem to je ono u najkraćem šta, šta, šta od prilike ovaj, kud bi to trebalo se kreće ali ja znam da je jedna grupa bila ovaj tij da je došla šejh unutra su u maloču i sražili ovaj, su od njega pričanak da im dozvoli da ovaj, da se i on složi s time da otvore ovaj, jednu političku partiju <laughs> i on je še jednostavno da smije i on se stanač vrijeđa je tako on kaže da vallaha ne vrijeđam, ali mi je smiješno da ljudi vaše kova razmišljaju o tome a kako li ovaj da planiraju da osnuju političku partiju i osnovana brate stvar o tome kaže mi ućemo da nastupamo še riječ, da se tamo ovaj izglasava še riječ. Pa jarad. Pa žari Allah, Želešanog, objavio šerijet da ga i ti usvarjamo. Kako ga usvojimo i prošći, ako ga ne usvojimo, ništa. Jer šerijet ali iz toga došao i s njim došao. Nemože se obraći tako. Šerijet je došao ili ga uzmi, pa da se spasiš ili ga odgazi pa da se propasiš. I nema da izglasavamo ko je digao ruku, ko nije digao ruku. Sviđani se i nesviđani se kosi ti se sviđa, alhamdulillah, Allah se cestio. K'o se ne sviđa, da Allah saču, upropašim se. Toga čeka Allah i znači. I na no, ovom i na budućem svijetu. Samo ako, ako tako nastaje. A nema sunje, vreći, ono što je sinječno stanje u, ovaj, u ovim parlamentima, u ovim partijama, koje, navodno, predstavljaju muslimane, se pravi mu cibet. pravi mu I ne može nikom mi doći od okreza da kaže ovi ljudi su, ovaj, hoće nešto da pomognu Islam. Zato što vrlo sam lično pričao sa čovjekom koji je osnovalo neku političku partiju i došao da kupi one glasove da bi se ušte kandidovalo. Inače je doktor. I to je jako cijenjen i Allah je dao da se tako nađemo kod jednog čoveka kod koga je kog on došao i ja sam ušao čoveka što priča ali čovek subhanallah rekao sam ova je podstava za mnoge samo kao sredstvo kojim se pomaže za neke sve dunjavučke sile taj doktor klanja svi namaza poznat među ljude kao musliman ide sam u dami na namazi tako. i on počeo tu pričac I ja praslaže ovaj tu svoju pastil i tako. I kaže pa jeste poslao kada je plan kaže ovaj. Rekao pa počni hadis neki uzmi dvije riječi pa onda tamo sebe završi. Pa rekao pa ja slušam jednu <laughs> jednu predaju. Aj rek'o o, pogreši ovdje pa istražiću da počne. Do, do predrijezn. Kako opet poslaj to? Rek'o Havarija, rekao, moram da se umiješam, da ne počeš da pričaš o veri, ne bi te divao. Vidim radit čega si došao. Ali ti, ti počeo da iznosiš neke hadije koji ne postoji. Pa, ja sam čuo. Što je rekao, nema, ja čuo. Ili znaš ili ne znaš. Ovaj din da nam je došao, čuo sam, misli mi bi ti danas bili gori neukršćani. Ovaj din ima, ja znam ili ja ne znam. Znam dokaz, evoga Ne znam, zatvori ućeha vas. I onda što sam počeo da bi ispitivan, je li se ti nekim to što se tu ufati osnovo? Kože, jesam s muftijom tanžičkim. Pa šta ti kaže? Kože, mogu ti reći da sam zadovoljen njegovim shvatanjem. Dobro. A ko ti se nešto iskreno kaže? Jest il ovu partiju. Da bismo ne fokus odupostaviš šerijetu tvoje opštine ili radne kog drugog tira. Kako radi Allah te pita, on kaže kažeš <laughs> kaže šistim. Subhan. A kaže nisi, ne radiš šerijet, to ne može da prođe i da neko hoće, to ne može da prođe. <laughs> Kad rekao sam partiju, zato što je se u toj opštini, njegovej, tutinskoj, voda zagađena i on hoćeo dođe na vlaž, da bi im doveo sistu vodu. Rekao, rekodifikativno nešto. Ja ne znam koliko ti poznao ovu stvar. Ali cunjeri sam so stanje, da ti hoćeš ljudima da dovedeš sistu vozu. A ne interesuje se što su ljudi svi u kufru pozivati da se postale za gospodara ima lađe na šanhu da svi upadne u kufru i širku da bi pili sistu vodu. Šta će vam rekao voda i ta što imate ako ne obožavate samo Laha nego i druge pored njega. I tako jedno sad vremena je bilo i on više nije znao šta će znaći. I na kraju kaže Eto bajaj. Ovaj, ovaj, stvarno kažem, hodeo bih na ovim izborima da izgubim baš zbog toga, ovaj da da ne dođem ovaj u tu poziciju. A pošto oni mogu da da kupi glasove, znači, kako će te glasati? Sad bosne gubio Rafael predinama se dobiti. Ajde da se poru a da pokiška Ovi glasača koji zabiraju te igrače gore s toga. <laughs> ja, no ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> i je, ja. I služi je jedno. Što se glasača teče niko od istanske učenjaka njih ne tek firi, sve do fince, stanje apsolutno nepojasni. Jer oni nisu ne ulaze direktno u, u toj kombinaciji. S druge strane, ta masa je dovedena u jednom stanju u kojoj nema pojmu niče. i koja može da se zlupotrebljava i skorišćava kako, kako samo više varanti mogu da smisluje. Tako da kod njih svi islamski učenjaci zastaju i niko je ne tekbiri sve dok se ne pojasni do tančina, i to dakle od ljudi koji su sposobni da im donesu dokaze da je ta stvar zabranjena u vjeru Allah jer oni u onome što rade oni apsolutno ne vide ne vide tu stvar jeste glavna stvar odvija u skupštini u parlamentu gdje se izglesavaju ovaj propisi i tako da tako da ali nema sumnje da je obaveza da se znanje istina po ovom pitanju prenese ljudima što se prenese ljudima i ovaj džehl koji je zahvatio cijeli umen oni doveli do toga ahi oni doveli do toga da da većina svijeta radi nešto nikad nije ni ne ni pita da li je to dozvoljeno i nije dozvoljeno to što radi nikad ne pita Zašto? zato što od generacije odgojene da niko ne pita Jeno والله do, dozvolijo zabranio. Rasteš tako, ako ako nešto zgrešiš i oni te sinući tako znaš da to ne smiješ da radiš. Zbog čega ko je to zabranio? Allahi ljudi, ti uopšte i ne znaš. I onda kad tako generacija na rast, neka generacija ljudi zgube svako i svaki svaki ovaj orijentir. I zato ne možeš ovaj da da uznaš ovu stvar, znaš, da bude nešto fiksno pa kare kovod vlaca on je muši kao što se neki tako znaš uvalili i da latačko kod nas uzeli jednog okolica stari i povedi ga tamo da da samo jer imaj momo i pitaj govi vlasti ozeli za kogasti glasu ono što tam zaugasti sinoviće zaozi a mi je vaavić imao, mi je vaavić imao, mi je je vaavić imao, mi i pitaj vlasti za kogasti glasuvić Ni za kadiju, ni za naše gavariju, no za vašeg inačiju. <laughs> <laughs> oni da vidi zašto ga dosebi. O sebe, tolaj, vidiš, vidiš ovaj, stare, stare žene, ovaj, stavila šaniju bilo na glavu, je te, jedu i desma čuga, i, i listiću bacuju kod ti. O sebe, kod ti. Možda da im dovedu čistu vrhu. Pa oni ženje, pa ja oni A ali oni se za maj zrastrvicu, se za fitu. I u ovom slučaju nešto u vezi tu da sad za izbore u Srbiji i zamija jedno znači predsedjatelstva za Vat i masa ložuje da se Vat sad nekako. Zamije i član organizator kind of ima. Ko dana ima, nije bitno, nije bitno. Dana ima i to. Zamija znači članovi gdje da ne Ti ja te glasaju. Vidio avion. <gledan> Karlo. Ja. Jo. Znaš, šta možemo vidalo radim. I to za koga da glasam? Treba. Treba, te im ovaj išala i da znaš. Ja sigurno ima četa koji nemam koji. <gledan> <gledan> treba, treba im dostaviti taj ovaj, fajl, dostavit dokaze o sam da je to zabraje na stvari. tako ima ima a te da skinte či da skinne se sa interneta otvorite kelimitul hak je e Ovaj, demokracija demokratija je vera tu tako na bi demokratija je, De je vjea odnesite mi neko pročitaju vala i daily, Dobre, on Dobre, on se vide taj ovaj no. ovaj profi sa tome i biće mupeja Dobro je. Jo kai ne보... okay, ja mislim da vjerni ne bi uradili za crvidce. Ori, ori, ori, vjeroše, dobro što i naši u <laughs> dodaju što i sam zaklijen <laughs> je jednostavne ovaj, šta smo se jednim znači, koji se poziva na Netflix koji će znači bradu nosi iskrativno dalite tako dalje, znači potvunja tome da je musliman i sad on dođe i ti mu pojasniš da je to glatanje, kršenje u i da je to kufr i on u tome ti kaže da bi on glasao kad god da bude on bi uvijek glasao da bi uklonio znači to na dodno manje glavnišen. Pač koliko puta ili na ko, na koji način treba tome čovjeku toliko puta ili ima vremena da mu se objašnjava to ili koji dokaz da mu se iznesu, iznesu i ako i ne i koji propis slijedi. To se mora objasniti. Ne. Tvom čovjeku ani treba se daće na no, łapu, a snižica. Mada mislim je još bolja u niej od Szejha i Muhamera. Samoš? Možete niti 30 njega... Ovat njega teba. Ne mohati je djera? Nju... Ona ima još na internetu. Svišava imam? Jedno sam trijef razdžio nemaj. U kurijak? Od tekfir. Od tekfir, ne? Od tebe Muhammeze. El Magdeci, se doniesi da se je da se buje lahri rečeno. I da se ne bavi onim što ne zna. To on što ima nije nijetu apsolutno ne na ono gdje se zna tačno da je, da je kufr. Nemoš ti pod nijetom. naša ali nijet ima ulogu? Gdje ima nijet ulogu? Kad radiš neko dobro djelo, radiš dobro djelo, pa imaš i dobar nijet, onda je to ono što je pravo dobro. I to to dobro delo dobila svoj smisao sa dobrim nietom, isto mislearni nieto. Ili ima delo koje samo sa dobrim nietom dobije neku vrijednost. Inače bez dobrog nietoga uradiš niti je haram, niti je halal. E, niti je haram, niti je ovaj naredeno. Izađeš, recimo, da trčiš. Stvar koja je buba, dakle, izađeš da trčiš malo tako. Ili izrađeš da igraš košarke, ili da igraš futbol i tako dalje. Međutim, to što radiš nemaš nagrade nikakve. Ali, ako izađeš sa nijetom da tekneš kondiciju da bi bio jas na lahom putu, da bude spreman, i tako dalje, imaš nagradu zbog nijeta. Kao što graže po slanju sallahu alaihi sallam, čovjek koji legne na veća da slava, sa nijetom da ustane da slanja Ahiyam u makar i neustoji, ima nagradu ima nagradu, kao da je slanio Ahiyam Međutim, kada u pitanju haram, Ti moš imat nijet kakav god hoćeš, ali nijet ne mijenja onaj haram. Znači tvoj nijet ne može zapromjeniti haram. Već haram ostaje haram i ti tvoj nijet to sve pada u vodu. Tako da je nijet ovdje, kotovi što kaže, hoćemo da odklonimo štetu i tako dalje. To nije nikakve uloge kakav ti imaš nijet. Jer je u pitanju vamo ćeš da uradiš haram. Češ da uradiš širk ili kufr. I zbog toga se to ne prima. Jo, ovo me ulema, puno, puno govorila. Puno govorila. Zato treba čovjeku pojasniti, donijeti mu dobre dokaze. Najbolje je kad mu se direktno dođe i iznesu dokaze i ubedi čovjek štaš dokaže se batila onoga na čemu i tako dalje. To je najbolje. Jer čovjek može nekati da uzme pa, ma ko zna ko je ovaj što je pisao, pa jer obisno ljudi to gledaju ko je to na piste. ne se da kaže, daj da vidimo što je a je, to je to dokaz, pa to je to sunet, pa to je. I onda da kaže, Allah, je ovo su dokaz. Sve zljeda prvo ko je izdo, pa... Toj okudni sam ja isto tako, znači, kogu sam zno pojasnio je, on je knjigu uzdo i gleda ko je štampo. I kad je Jusuf, vidio koji štampo odmah izradio On je slušao festu Šeha Jusufa Barčićara I govorio u vezi glasanja Ako protivnička stranka Znao što on u festu što je I na osnovu toga on rekao ja što glasam A onda on, on sanja što je Dakar ću Šeha Jusuf Ono što je rekao Ako ga izuzneš iz cerdine onda će isto tako ali ova spoišta cilom cerdinom cijemo im ono što je govorio o tim stvarima onda neće što kaže tako kao ja kuzneš iz iz drugih pisanja i odgovora na koje onda je odgovore videte što isto da da apsolutno to ne, do, ne dozvola i došao mi je brat koji mi je posvjedočio kad je tako je laha bio sam kod njega kad mu je došao jedan brat i rekao mu ah oni su iz onoga shvatili da se ti odobrio da čovjek glasa ove političke partije i da ulazi u njih i da sve što si iz toga kaže zacrvenio se kaže video sam čoveku kaže venuk ovde navrat kaže poput prst i rekao tako mi Allaha braća su mu svi uvijek hoće samo da ti izvuče ono ono što, što njemu paše Da, da bi se zlupo potrebio. I prečinjenica. ja sam vidio kako se jedni fata i samo za to. Od svega što je radi i govorio, samo su fata za tezije riječi i subhanallaho što sam govorio, brati prvi dan, Ibnul Kayyim, rahmanullah sada, govori, braći, o tome o karakteru nekih ljudi prema karakteru životinja. Kako neki ljudi imaju karakter kao karakter određene vrste životinja. Pa spominja jednu skupinu da ima karakter psa, pa drugu skupinu, pa, pa kaže u jednoj od skupina, kaže jedna skupina ljudi ima kaže karakter svinje. Protiće pored stocinu, hiljadu lijepih stvari, ni za jednu se ne, ne dotiče ali što ne ide na prljaštinu na nešto što je ružno odmah se tu zarije i ljudi takve vrsti takvog karaktera on će hiljadu tvojih dobrih dijela osobina i svega onoga odobra što ima kod tebe i on zna da to ništa to kod njega ništa on to ne primećuje niti išta bilježi ali ako ne na jednu grešku kod tebe E onda se zakaći za nju I kao slijepa splota Ne pušta Ako je to pravda braću Ako je to pravda Onda nevamo šta da pričamo Onda neka se vratu Nashaj poslanika sallallahu aleyhi sallam Začne zati Nashaj poslanika sallallahu aleyhi sallam Zali, zali Zbog običaj koji su imali u jahilijetu da se uz asfaltu ukleni tako mi raša ju zad uz asfaltu što ukleni prehvatili se slana pa tako nekad mu iskoči i te riječi izgovori a kada poslanet sallallahu alejhi ve sellem kazao se desi nešto ovako reci la pa to je se potvrđuje samo laba. I božanstvo samo njemu da nema drugog glagolsnika. Jes to je alah, to, to što što što samo eto, i eto izvesni svakaš. Nije to ono što je u jeqinu, nije to ono što što se vjeruje, nije to ono što se hitno kaže i tako dalje i tako dalje. Tako da ima puno tih stvari, puno stvari koje se zloupotrebljavaju kod mnogih ljudi da vas sačuvaj onda normalno onaj ko ko samo traži nešto čime će se pomoći on će se hvata ti iz ove izone al mi kažemo nikome ne garantujemo poće po stanika sallallahu alejhi ve sellem bez grešmos poće pa ko ne garantimo ni ovom da ni onom da i niti sebi samimo i tako dalje tako nikome ne garantujemo tamo ko pogreši Nećemo ga slijediti. Je Šta je to problem? Je to neki problem? Međutim, ako čovjek hoće svoj din da zasnuje na onome samo što mu odgovara, onda, ko što navode, sam skučenjati, primer, pčele i primer muhe. Vidješ kako pčela ne hrani se bilo čim, nego trazi samo od svijeta do svijeta dok muha <laughs> za to uvraća a to mu... da bude... komuha muha ko muha šeća jednu mesela nekako nije jasna a radi su so kad je ima makna biloši znači da je kuran bilo stvoran on, nije bilo stvoran nije, ali mesela mislimo oni su iznihli mesel da je kuran bilo stvoran mm -hmm. dobro da vam pojasniti ovaj... <laughs> čime ih je imao maksnet opravlja ako je to veliki širk mi kažemo na znanjem nema i te vilom isto nema znači čime ih je imao maksnet uh, opravlja da ih neprotekstili njih ili zlodara za koga je molio jako je dobio ovaj ovaj uh, čutek bi njih i tako to čili zbog ove uleme mada je neke protekstili u rednete ali ove druge što nije protekstili iako je to dnešao veliko širkak a ne mogu znaći, čini ih i opravdu da ih neprotekcije. Temesala, no, kufra, kufra, okay. kufra. Oni su došli sa verovanjem da je Quran stvoren. Zašto? Zato što punima dokaza u kojima stoji da Allah bi vešanuhu sve stvorio svataš uopštenost. Vahaleta kulle še imine lma kažela rešenuhu i stvore je sve od vodeje i tako i oni suzeli sve dokaze i protumačili su tako i shvatili da je i Kur'an stvoren i to se pojavilo ko mogotarija međutim zapoštavili su druge dokaze i jehli su ne se po tome razlikuju od drugih što da bi kazao staf o jednom to vezano za jedno jedno pitanje sakup je, sakup je sve dokaze s korani sve dokaze suneta na jednom mestu onda odare izvuču odgovor i sve a dok mnogo stavi ne nego uzmu samo dio dokaza i kažu evo to je to kada im dođe sa drugim dijelom Oni će ti kazati ti ovo nisi shvatio ili ovo su ti dokazi murdijski, ovo su ti dokazi haridijski ovo su ti oni, ovo si oni. Kakve to imali? Tako da ovdje, ovdje imam Ahmed njih je opravdavo Allah najbolje zna kao što je sam rekao ali vi to ne znate. To je svi ovo ne shvatate. Znači ne shvataju ovo pitanje je vidio, pogrešno razumiju. Pogrešno, je, te to pogrešno, pogrešno ovo razumiju, pogrešno shvataju da to nije od toga i da imaju dokaze tog govora Allahi, tako itd. itd. Znači, to je doslo s strane, a da se ovo radilo o direktnom odbijanju šedvijetskog teksta ili da se radilo o nečemu ovaj gdje se direktno gdje bi oni direktno ovaj, činili rukom ili jezikom to ne bi se mogli opravljati ja. Ja, mene, ovaj, sad, ovaj, mene, saču, da li je to samo kod asli dina recimo ovaj, ko znam, kod velikog ovaj, ufra nema opravdanja ovaj, televizum <kuh> i ne znamo razumiješ kod velikog ufra ima ali nema kod velikog širka Aha. Znači, ima, znači ja sam mm. da je ovaj, ko, uh, to ima. Znači, zato. Mhm. Patio da ovaj kod posleden kušić. I, i ja sam neki nepravi podjeli za dušeske i kufra. ako bi sta uzeli, stav oni koji nepravi podjele tobe, on da sta niti. Kao tak. Ne... <laughs> Ali to, to, to ovisi ako znaš to, onda će te oni doći i ovaj hoće pa kažet, e ovda, onda moraš u nekim, znači u nekim stvarima moraš da izdvojiš. Jer nisi s tenicom Ko što kaže ovaj še i pet, nisu nisam, nisam stepenu, svi ti ovaj, sve te zabne, svi ti ovaj kesaraci, nisu nisam, nisam stepenu, neki je na, na takvom stepenu da moraš odmah osobu da protektiriš, a neki nisam na tom stepenu. Jadni bosanski, da vas jedan <gled> lišta, da evo Iduo A predvodi zamjenik Reisa, Najborić. Sahić. Uglush.